Iruniria garai batean industria indartzu batzuen Palmera, Elgorriaga, Montero, Porzelanaz, Vidasoa, orotara 3000 lanpostu inguru eskintzen zituzten lantegi hauek guztiak desagertu egin dira azken 15 urteetan eta zarrenda gorri hori lusatzera dator orain labakaladera. Bakaioaren sektorean punta-puntakoa lantegi gipuzkoaren emblematikoak lurra jodu, eta gorrilaren hogeita maikan administratzailek lantegi eitxi eta zorrak kitatzeko likidatzea deliberatu dute. Ela sindikatuak argi utzi du, enpresaren kudeak eta ekarri duela egoera hau, bakaioaren sektorean liderra baitzen orain artean. Uşu emingo Euskal Sindikatuak ordezkaria. Zein izan den enpresaren jestioa e, azken urteetan izan ere enpresara mandute sostengatzen daitekeen egoera ekonomiko batetarara eta bueno, ba es behar enpresa potentea izandala, sektorean lider izandako enpresa bat eta orain hau e, itxerara eramanduzela eta hau esan behar da, eh, gestio txarraten ondorio edo izan nahitekela. Baina, bueno, batzegoen esperantza eh, gauza konponduko zela edo behintzate aurrera juzzeko esperantza hori. kasu honetan, eh, itxiera dagoeneko eh, erabakita dago, eta, bueno, ba, elatik eta labakaren gure sekzio sindikaletik, ba, gaiz espena dira zinai dugu erabakionen aurrean, Ba, izan ere, berroita mar family edo langile baino gehiago kalean gelditzen dira, eta, bueno, kontutaren eukibar dugu, dagoeneko gure eskualde hau, e, ba, krizionek bortizki zigortu dituen laurretik, eta, eta, bueno, ba honekin, ba, ba kolpe bat gehiago, dezenple gutaza eta prekaizazioaren inguruan. Enpresa kiru hilabeteko ordainzaria azordizkie langile gehientsuenei, alere langileak lanean segitu bute uda osoan zehar, eguerari aurregiteko itxaropenarekin.